Partea 3. Capitolul 2 Leocondiucator luă imediat cunoștință de activitatea febrilă a legionarilor, de întrunirile lor, al căror sens nu scăpa, de descinderile lor în lojile masonice, de unde pretindeau că vor da la iveală lucruri senzaționale. Era un avertisment pentru el, pentru general, care, se sugera, era sfătuit și influențat de miniștrii membri ai masoneriei. S-a dus la Hitler, ei și ce-a putut obține. Dacă ei vor divulga ceea ce știu, nimeni nu va mai putea salva. Cu vârfurile germane aveau și ei legături. Dar chiar în noaptea care urmă se petrecu pe străzile capitalei unul din acele fapte care sunt parcă un semnal bizar, dat din adâncurile secrete ale întâmplării, protagoniștilor aflați în conflict. Un grec ucise cu un foc de revolver un maior german care se plimba liniștit crezându-se în această țară în deplină siguranță. Ce era cu acest grec? Parcă se poate ști ce e cu un grec. Acești urmași al lui Ahile și Agamemnon țin mereu să ne arate că nu sunt niște simpli urmași fără căror gândire îndrăsneața slăbit prin secole cu ceva. Sunt aceiași? Când i se aduse la cunoștința actul acestui grec ciudat, generalul scoase un adânc suspin. Iată mâna soartei! Cine era vinovat de acest asasinat de faptul că el să fi sevârșit în plină stradă? Ministrul de interne, generalul Petrovicescu, bineînțeles. Și mai cine? Șeful siguranței, Ghica, directorul general al polițiilor, Maimuca, prefectul poliției capitalei Mironovici. Și îi imediat pe toți și astfel toată agitația legionarilor în fața acestui act grav păli. Lobitura fusese bine dată. Cine pierde internele, poliția și siguranța și nu are nici armata de partea sa, poate să spună adio puterii. Firește, poate nu era o ruptură? Se va vedea dacă generalul în fața reacțieilor energice a legionarilor avea să revină asupra hotărârii sale sau, în orice caz, să numească în locul celor destituiți top legionari. Și scoseră în stradă manifestanți care, după amiaza zilei de 20 ianuarie, strigare lozinci în fața universității, aparatului regal și a ambasadei germane, cerând ca de să fie repuși în funcțiile lor. Și jos masonii. Unii nu știau ce sunt ăștia și strigau, nason. jos jidovitul rioșanu și vrem guvern legionar. Această lozincă indica ceva nou, guvern legionar total, în orice caz fără indiviz ca acel rioșanu care, de acolo de la interne unde se cocoțase, pusese la adăpost mulți dușmani ai legiunii, ferindu-i astfel de răzbunarea legionară. În plus, acest jidovit își permitea el însuși să se declare pe față dușman al mișcării. Pe la orele 9 seara, câteva mii de manifestanți venind dinspre bulevardul Lascărcat Catargiu și conduși de șef care se expuneau cu îndrăzneală, intrarea în piața victoriei și strigarea aceleași lozinci în fața președinției Consiliului de Miniștri. Se cera de asemenea îndepărtarea unor membri din guvern, precum și a unor înalți funcționari ai statului, care erau acuzați că fac parte din masonerie sau sunt protectori ai acesteia și a evreilor. Liniștit și tăcut, Generalul privea totul prin fereastră. Îi văzun cele din urmă pe toți ridicând mâinile și ovaționând. Colonelul Elefterescu pătrunse în cabinet și raportă că în Timișoara, Caracal, Târnava Mare și Târnava Mică, Craiova și Iași sunt atacate chesturile de poliție, prefecturile și telefoanele și ocupate prin forță. Și ăștia ce strigă acum?" întrebă generalul mulțumit parcă de știrile rele care îi se raporta în momentul de față vă aclamă pe dumneavoastră și pe Horia Sima. Hmm, făcut generalul nemulțumit. Și cine e în fruntea lor? Viorel Trifa și Dumitru Grozea. Dumitru Groza, Comunistul ăla? Asasinul de la Jilava? Generalul nu era deloc satisfăcut, ca și când acel Grozea era chiar comunist. Și auzi, să te aclame un comunist și un asasin. În curând, manifestanții se retraseră pașnic. Generalul rămase la președinția Consiliului până noaptea târziu, ținând sub stare de alarmă toate marile unități militare de uscat, aer și marină, dându-le însă ordine să se abțină de la orice inițiativă, chiar dacă așa cum se întâmplase în provincie, chesturile, prefecturile și telefoanele erau atacate și ocupate. Nici o clipă însă nu se gândise să satisfacă cererile manifestanților, adică ale vârfurilor legionare, să revină asupra demiterilor pe care le operase, și să mai dea și afară pe oamenii săi de încredere, acuzați de a fi mason sau jidoviți, și să pune în locul lor partizan ai lui Horia Sima. Din potrivă, chemă la el pe noi titulari, îi instui, le dădu ordine ca a doua zi dimineața să se prezinte la datorie și să-și ia posturile în primire. Erau toți militari, general cu tâmple cărunte, cărora le cunoștea aptitudinile și credința. Nu se înverziseră ca stupidul general Petrovicescu. Un tâmpit mai mare ca ăsta nu-i fusese dat să vadă în viața lui plină de peripeții, afară poate de generalul Angelescu. Dar parcă și ora avea măcar darul de-a-și ascunde incapacitatea. Ăsta nici măcar la atât nu se pricepea. A doua zi, 21 ianuarie, generalul Mitra porni într-o mașină militară spre prefectura poliției să-și ia postul în primire. Prefectul însă, Radu Mironovici, refuză să-l predea. Din biroul său, Generalul Mitra raportă lui Antonescu că prefectul se împotrivește și nu vrea să părăsească prefectura. Conducătorul îl chemă pe prefect la aparat și îl somă să se supună ordinului său, acesta promise că spre prânz va preda postul. Simultan însă, centre vitale ale capitalei erau ocupate. clădirea radioului, depozitele de benzină, comisariatele de poliție, sediile obișnuite și sediul central din strada Romei, cu tot cartierul care cuprindea străzile Londra, Washington, Argentina, până la Calea de Robanți. Din comunele suburbane veneau de asemenea știri proaste. Generalul Antonescu însă nu reacționă, deși de la o oră la alta îi se raportă că din capitală mai reuneau sub controlul guvernului doar acele clădiri și instituții unde existau gărzi militare bine armate, cum erau ministerele, poșta, gările, telefoanele și firește cazarmile. Din potrivă, generalul continua să ducă tratative cu prefectul poliției care promita mereu că va preda prefectura, însă fără să se grăbească să pună în practică această promisiune. Încercă să ducă tratative și cu ceilalți șef legionari, la urma urmei cu vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Horia Sima. Ce însemna asta? Se ridicau împotriva lui? Ce se întâmpla? Astfel vorbea el în marea sala de recepție de la președinție, înconjurat de militar și civil, pașnic, demonstrativ, liniștit, deși pe echipurile celorlalți nu întâlnea răsfrânta această liniștea sa, al cărei substat nu îl înțelegea nimeni. Militarii îl priveau preocupați cu întrebarea în priviri. De ce nu le dădea ordin să scoată armata? Nu, nu trebuia vorbit cu ei să părăsească clădirile ocupate, să se retragă, să intre în ordine. Dar toți șefii lor, în frunte cu Horiasima, își părăsiseră posturile pe care le ocupaseră până atunci prin instituții și ministere și dispăruseră fără urmă. Nu erau de găsit nicăieri. Nu mai era nicio îndoială. Rebeliunea era totală și nu avea de gând să dea în mod pașnic înapoi prin discuții și tratative.